Figyelj, reggel, kora délelőtt előtt, délben, kora délután után, este felé,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 Délben, kor délután, este felé, este, éjfélig. Ülj, figyelj, mintha ülnél és figyelnél, azok helyett is, azokért is, kik téged figyelnek és téged ülnek.